Так він молився тоді, і зглянувся Зевс наймудріший, І загримів з висоти верховин світлосяйних Олімпу З хмар ясної, і вельми зрадів Одісей богосвітлий. Голос служниці млинарки в той час пролунав недалеко З дому, де жорна мололи муку вожаєві народу. Там клопоталось при жорнах дванадцять жінок, що мололи ячну для хліба муку і пшеничну для мозку людини. Інші вже спали жінки, усю помоловши пшеницю. Тільки одна не скінчила, бо слабша була, і біля жорна, стоячи, мовить слова, що були одісеєві знаком. «Зевсе наш батьку, богів!» І людей, і володарю могутній, як загримів ти нежданно з зорями неба. Хмари ж на ньому нема, комусь сим провіщення дав ти. Зглянься й на мене, нещасну, і виконай те, що прошу я. Хай ця вечеря розкішна отут в Одісеєвім домі нині останньою буде для тих женихів осоружних. В праці виснажливі й гнуться коліна мені, що милю тут ячну муку, хай вони тут востаннє учтують сьогодні. Мовила так і зрадів з її слів Одісей Богосвітлий, так як із Зевсових громів він знав, що навинних помститься. Інші служниці зійшлись в Одіссеєвім домі пригарнім і розпалили на вогнищі хатнім огонь неугасний, а телемах богорівний з постелі тим часом підвівся. В одяг убрався, через пліч загострений меч перевісив, Знизу сандалії гарні, до них підв'язав мускулястих, списи міцного узяв і з мідним загостреним вістрям Став, на порозі спинившись, і так говорив Евріклеї «Неню кохана, чи гостя у домі як слід вшанували ложем постелею?» Чи він де-небудь лежить без уваги? В матінки часом буває, таке хоч вона й розумна, То необдумано й гіршим увагу сама приділяє людям, То вирідлить кращих вона без ніякої шани. Відповідь Люба промовила нені йому Евріклея. Ні, не винуй її нині, дитину, вона бо невинна. Пив він вина, скільки хтів, удвох отут сидячи з нею, що ж до вечері питала його, то сказав не голодний, а як нарешті згадав і про сон уже він, і про ложе, то постелити для нього служницям вона загадала, та як людина злиденна. І долею скривджено тяжко, він на постелі м'якій в покривалах не хтів спочивати, а на воловій ліг шкурі сирій та на рунах овечих в передпокої, а ми плащем його зверху окрили. Так говорила вона, Телемах тоді вийшов з списом в руках, услід йому вибігли пси прудконогі. Площею йшов до Ахеїв він тих в наголінниках мідних. Стала челядниць служебних скликати в жінках богосвітла, опсова донька стара, евріклея, пайсенора внука. «Гей, покропіть у покоях одні та жвавіш підмітайте, потім на крісла різьблені стеліть покриття пурпурові». Губками другі гарненько столи постирайте обідні, чаші помийте й купки тонкої роботи й подвійні, келихи вимийте чисто, а треті по воду джерельну йдіть до криниць та глядіть мені, швидше додому вертайтесь. Тож женихи тут сьогодні недовго боритися будуть. Рано вони поприходять, для всіх бо тут свято сьогодні.